De mult de tot, e vremea poveștilor. Un flăcău a dat o dată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile vulturului se tămăduire. Dar cu cât mergea spre însănătoșire, păsarea devenea tot mai flămândă. Și dacă la început mânca de mirce, acum nu se mai sătura cu nimic.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 au pornit iar la drum. Au mers ei multe vreme. Ce se vede, voinice? Altă minune. O împărăție de argint. Ia surorii mele ce mijlocii. Apere sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru scripesc argint. Aici stă sora mea cea -mi mijlocie. Să-i cer lăvița de argint.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 Deschid-o, că de nu... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oștenie, luați de o, oșteni! Luați-le dița și-o duceți la mine, împărat! Iar pe el... lanțuri! Ha, ha, ha! Colă sus, în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 Îmi va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur. i-a mea? Și e aici, în visterie. Deci tu o să-mi fii soție. Nu ție am dăruit-o. Ce altcuiva? Unui flăcău vitează. Flăcău <gântu> e sus în lanțuri. Poate că s-a și L-au mâncat vâldurii. <gântu -i> Auzi? Auzi? Ce mai zici? Ești hrăpăriț, urât, la suflet și haim. Săpii ce? În turnul palatului cu ea.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 mâine în zori vreau să fii toată sala asta plină cu pești de aur, prinsi cu nevorul din razele de argint ale lunii. Dacă nu... Știu, știu, Maria, tai, tai capul, ha -ha. lasă pe mine. E tai negreșit de data asta. Hm. Nu mai avem unde pune pești de aur O sută de cale a adus uh -huh. Scripesc de țeau oci Ei Ce zici fetnice? Să-i tăiem capul? Păi, ta... pe, pe flăcăul ăsta să-l pui mai mare Peste toate străjele mele Ai înțeles? Am înțeles, Mariata.. Și de nou puse la cale flăcăul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 Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine hmm? Hai, hai, flăcăule, pornește scorabia caioasfes pe însuși împăratul Pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtenii dă drumul să zburăm spre soare Am înțeles, măria ta Să pornim! Ce, vei e! alte țări și alte părății hmm. minunate! Mai sus, placăul! Așa e, mai sus! Mai sus! Mai sus! Nu vom noi, pace împărățiile de pe pământ? Hmm. Eu voi fi cel mai mare! Nu, Maria! Maria nu te-a plăcut prea tare să nu aluneci! Om să nu mă plec! Vreau să văd tot, Maria! Hmm. Olu, oh, ca! Să prim, A căzut mai marele sfetăcii. <gindo> Nu-i nicio de norocere, S-a plecat prea tare. Da de unde? I-am făcut eu vânt. Noi auzit că se voia să fie tot mai mare, mai mare? poate și -mi decât mine. vlăcă se. Să coborâm, vlăcău'le. Hai să coborâm. E prea cald. Ea ne-am apropiat de soare. Ei, flăcăule, n-auzi? Să coborâm! Nu, nu pot, Maria dar. Nu mai ascultă Coran! Nu-i pot opri aripile. Dar fă ceva, m mă topesc, Ne topim! Vai de mine! Și de ce se tremură? Încerc să opresc, măria ta! Opreste o opresc. Te fac mai mare peste sfetnici! Îți dau jumătate din împărăție! Îți dau jumătate din misteria mea! Îți dau... Stau...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 căreia i-a mers vestea până în zilele noastre.